Godmorgen og velkommen til Jøginvestor Morgenheder. Det er torsdag den 23. februar, og denne morgen starter vi hos det danske biotech-selskab Genmap, som er kommet med nye tal. Så skal vi forbi chipgiganten NVIDIA, som er steget ovenpå en god prognose. Vi skal også høre lidt om et referat fra den amerikanske centralbank, og så slutter vi af med et blik på aktiemarkedet. Du lytter til Jøginvestor Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Ja, vi starter altså hos Genmap, som har slået analytikernes forventninger. Det danske biotech-selskab kommer onsdag med regnskab for 2022. Det skriver Marketwire. Driftsresultatet landede i fjerde kvartal på 2,7 milliarder kroner, mens analytikerne havde forventet et overskud på 2,3 milliarder kroner. Ifølge estimater indsamlet af Genmap. Genmaps omsætning landede på 5,2 milliarder kroner mod forventet 4,8 milliarder kroner. Omsætningen består hovedsageligt af royalties fra partneren Janssens salg af kraftmidlet, der Regnskabet landede efter det danske marked lukkede, så det bliver spændende at se, hvordan markedet reagerer, når børshandlen starter kl. 9. I dag venter vi også tal fra ISS, og det kan du selvfølgelig følge med på inde på youinvestor.dk. Chipgiganten NVIDIA's aktie stiger med 8,8% i onsdagens eftermarked. Det sker efter chipkæmpen har lagt en overraskende optimistisk prognose for salget i første kvartal for dagen. Det skriver MarketWire. NVIDIA regner med et salg i perioden på 6,5 milliarder dollar, hvilket er bedre end analytikernes konsensus på 6,4 milliarder dollar. Forventningerne til driftsomkostningerne på 1,8 milliarder dollar ligger derimod tæt op af det, som anedykkerne havde forventet. Udviklingen i fjerde kvartal var helt som ventet negativ med et dyk i omsætning på 21 procent til 6,1 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg News har de positive forventninger fra chipgiganten smittet af på stemningen omkring det tech -tunge. Nasdaq 100-indeks, futures for indekset indikerer en stigning på over 0,8 procent. Onsdag aften landede der også nyt fra den amerikanske centralbank FED. Det seneste rentemøde i slut januar endte med en rentehævning på 0,25 procentpoeng. Men nu viser et referat fra mødet, som blev offentliggjort onsdag aften, at nogle af cheferne i FED faktisk ønskede en rentehævning et trin højere på 0,5 procentpoeng. I referatet står der ifølge MarketWire, Deltagerne, der gik ind for en rande undskyld, der gik ind for en forholdelse på 50 basispoint, bemærkede, at et større løft hurtigere vil bringe målintervallet tæt på de niveauer, som de troede ville opnå en tilstrækkelig restriktiv holdning under hensyntagen til deres syn på risicene for at opnå prisstabilitet ret tidligt. I referatet blev der også fremhævet, at inflationen fortsat er den største bekymring for centralbanken, samt at, samt at Fed højst sandsynligt vil fortsætte med deres rentehævninger. Ja, og så et blik på dagens aktiemarked. I Asien er handlen allerede i gang. Hang Seng-indekset stiger med 0,3%, men den store historie er det japanske Nikkei-indeks som falder med hele 1,3%. Det ser mere positivt ud på de vestlige markeder. I Europa indikerer futures stigninger på omkring 0,4%, målt ud fra det europæiske Stoxx50-indeks. Det sker efter en negativ dag for Europa onsdag, hvor det danske C25-indeks faldt med 1%. Futures fra USA indikerer også stigninger, her er det klart Nasdaq 100, som ser ud til at stige mest med de omkring 0,8%, som tidligere er nævnt. Det ser også godt ud for de to andre hovedindekser. For S&P 500 er der indikeret en stigning på 0,5%, mens der er en indikeret stigning på 0,3% for Dow Jones. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.